Ні пережити усього, про що довідався Закляк на місці і мовчав Тільки очей теж не одривав від свиридових і Як би не було, Данилко, а я небавом відходжу той світ Там зі всіма здибаюсь Уже восьмидесяток минув мені час на спокій але все, що надбав, усе, що маю, лишаю тобі. У стані праворуч, під кроквами, маю схрон. Там пакунок великий лежить. Піди зараз і принеси мені сюди. Данило прожого метнувся з хати до стані і, видряпавшись високо під дах, знайшов у казному місці чималий міцно прив'язаний до кроку пакунок, Ледве відв'язав. Щось було загорнуте у мішковину, важке, незграбне. Вернувся Данило до свирида у світлицю, подав пакунок. Ні. Вже я того в руках не втримаю. Розгорни сам. Данило розгонув пакунок і побачив оковану сріблом шаблю, два пістолі із набоями і порохом, Шкіряний гаман, прив'язаний навхрест мотузком, і кинжал чудової тонкої роботи з ручкою у вигляді змії. Він зачудовано з якимось острахом і замішанням дивився на все, що було зараз перед ним. Там у гамані золото небагато, але це випадком лишилось ще відтоді, спонад пруту. Ну і зброя моя, усе, що надбав за роки життя свого. Усе тобі, Данилку. Не знаю, як вій шлях піде. Тільки перед смертю моєю, в очі мені дивлячись, пообіцяли лише одне. Ніколи шаблі цієї, як руки своєї, не підійми. За багатого проти бідного, за сильного проти слабшого, за пана проти простолюду. Тільки усього. Решту совість твоя, дух твій, у тобі виявить. А це? Обіцяй мені. Обіцяю, сказав Данило. Присягаюся життям своїм і пам'яті батьків своїх, що завжди шукатиму квітку папороті, квітку правди і справедливості, добра і любові. І я все пам'ятаю, дядьку свариде, усю вашу науку. Ось і помру я спокійно. Хочу боюся твоєї журби з паном, І все ж, такі, як ти, Слова не ламають, Радше самі гинуть, Останнєю боюся, аби не зарано. Пам'ятай мої слова, Та й живи, як живеться, А зараз обійми мене, поцілуй на прощання, Іди собі, А це усе віднеси та вклади на місце. При лихій порі, Усе може знадобитися і швидше, ніж при добрій. Данило обійняв старого і стиснулося у нього серце. Раптом зрозумів він, що не вистачатиме йому Свирида, що й дуже, бо, навіть не розмовляючи з ним, навіть не щодня спілкуючись, він жив, завжди знаючи, що є в кого питати поради, є кому звіритися. Свирит поцілував його у чоло і відправив геть. А на ранок срип помер. Коли поховали Свирида, Данило раз по раз згадував його слова, згадував тамана сокиру і уявляв в собі те життя, яке ввів Свирит, І жахливе, і маноливе. І вертався думками до пана Гломбовського знову. І тут не було ради. Пан був дуже добрий до нього. Семен Гломбовський Мав би, зватися він, бо був українець, але вже батько його спольщився, і син вважав себе поляком, вчився у Варшаві, у Парижі, де закохався в мистецтво фехтування. Одружився рано, дружина вродила йому доньку, а відтоді часто хворіла і молодий Гломбовський вештавська поза кордонах, робив видатки на всі боки звикнувши, що батьки його утримують. Аж часи змінилися, якраз виповнилось молодому голомбовському